Tér, idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. 138352. 138353. 138354. 138355. 138356. Így növekszik a népesség a Földön ezekben a percekben. Most már 140 ezerrel többen vagyunk, mint tegnap éjfélkor. Varga János bemondó kollégám hangját számítógép segítségével gyorsítottuk fel, mert képtelenség olyan gyorsan számolni, ahogyan gyarapodunk. Minden percben 150-nel több ember használja a bolygót, évente pedig 75 millióval vagyunk többen. Jelenleg 7,3 milliárd ember számára kell élelmiszert előállítanunk, ami egyelőre nem fenntartható módon ugyan, de működik kérdés, hogy mi a határ? Ugyanis csak nem 800 millió ember most is éhezik a Földön. Mi lesz, ha az ENSZ számításai beigazolódnak, és az évszázad végére 11 milliárd ember él majd itt? Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk pénteki az Élelmezési Világnapra készült műsorunkat. David and the department department. hallják. A dokumentumfilmjeiről ismert a védnöke annak az alapítványnak, amelyik olyan országokban dolgozik, ahol sok gyermek születik a szegény családokba, és egy ember számára sincs elegendő élelem, pláne nem hat vagy nyolc gyereknek. A szervezet magyarországi képviselőjét, a Bocs alapítvány elnökét Simonyi Gyulát hallják. Az utóbbi 15 évben az ENSZ úgynevezett milleniumi fejlesztési céljait próbálta mindenki megvalósítani, és ott is rögtön az első a nagy nyomor megszüntetése, de sajnos nagyon látóan és tudatlanul dolgoznak ezen. A célhezést jelenleg úgy próbálják csökkenteni, hogy még jobban kizsákmányolják a földet, és még jobban tönkre a talajt. Minden egyes héten egymillióval nő a nyomorgók száma a földön. Az elmúlt évtizedekben nem segítettük a szegény világnak a nőit abban, hogy csak annyi gyerekük legyen, amennyit tényleg szeretnének, és ne sokkal több, mert a szegény világban, a világ nagy részén a férfiak döntenek, és a nőket tenyészállatsorban sorban tartják. Ez egy nagyon erős kifejezés, ez amartiaszen Indiai nobel közgazdász kifejezése: A nőnek nincs beleszólása abba, hogy mi történik a testével. Vannak olyan szervezetek, alapítványok, amelyek fejlődő országokban dolgoznak, és pont azt próbálják a nőknek, illetve a férfiaknak is megtanítani, hogy jobb nekik, hogy ha kisebb a családjuk. Hogyan végzik ezt a munkát? Mit mondanak a nőknek, vagy mit mondanak a férfiaknak, hogy kevesebb gyerekük legyen? Nem is kell nekik mondani. Mi például ugye 38 éve dolgozunk Indiában, szegény lányok iskoláztatását támogatjuk, meg tanárképzéseket tartunk, és ha egy kislány egy alsó tagozatot elvégez, tehát írni, olvasni, számolni, megtanul, már csak felannyi gyereke születik élete során, mint egy írás tudatlannak. Tehát akkor a munkát gyerekkorban kell kezdeni, önök mondjuk ilyen 20-30-as éveikben járókal nincsenek is kapcsolatban? De igen, ahol a nők egy kicsit is beleszólhatnak a saját sorsukba, azonnal lehet a termékenység. Egyszer Szövetkeznünk kell az elnyomott nők százmillióival, aminek a legegyszerűbb módja az, hogy ellátjuk őket olyan fogalmazásgátlókkal, amiket el tudnak rejteni a férjük elől, meg a család, meg a klán, meg a törzs elől. Ezek a méhen belüli eszközök és az implantátumok, meg az injekció, amit három havonta elsétál a esetleg egy-két napi járó földre levő klinikára, és akkor ott megkapja, és így a saját döntése az, hogy mennyi gyereket és az azonnal egy kis családot jelent. Az elmúlt 50 évben a föld lakossága a duplájára növekedett. A 60-as években még csak három milliárd ember élt a bolygón. A mezőgazdaság az iparosodott országokban tudott ehhez alkalmazkodni. Itt termelünk eleget. Horn Péter agrármérnök akadémikus, a Kaposvári Egyetem professzor Emeritusza beszél. Egy példát mondok csak, és ez a tejtermelésből származik. Amerika csinált egy nagyon nagy tanulmányt. Kiszámolták azt, hogy ha 1944-es tehén típusokkal, amikor 2000 litert adtak, akkori növénytermesztési és technológiai szinten akarnák előállítani az USA mostan igényelt 84 milliárd liter tejét, akkor mennyi terület lenne szükséges? és kijött, hogy 144 millió hektár. Viszont azóta a tehenek tejhozama 9000 liter fölé ment. Te jó ég, tehát több mint ment föl a tejtermel, és tehát egy darab tehén négyszer annyi tejet ad, mint 1944-ben? Négy ötször annyit ad ma. Ugyanakkor a terméshozamok is, a takarmányterméshozamok is óriásít nőttek, és egyáltalán a teheneket kiszolgáló technológiák fejlődtek, úgyhogy ma. Az USA teljes ellátása, 84 milliárd liter tejjel összesen 14 millió hektár földet igényel. Egy tizedét mint 44-be, tehát fölszabadítottak, majdnem 120 millió hektárt más célra. De ugyanezt történt a baromfi tenyésztésben is. Ma egy kiló húst, egy egyharmadnyi vízzel, egyharmadnyi takarmányal és egyharmadnyi területlekötéssel lehet előállítani, mint akár 30 évvel ezelőtt tehát hihetetlen jelent az, hogy hogy tudjuk növelni az állataik termelőképességét, mert egységi termékre vetítve sokkal kevesebb takarmányt, sokkal kevesebb vizet igényelnek, és sokkal kevesebb környezet terhelő anyagot termelnek. Tehát a környezet terhelésük is ilyen arányba csak kell. De akkor ez azt jelenti, hogy az állatokat sokkal jobban kihasználjuk. Az jó nekünk, ha ilyen húst teszünk? A kérdés jogos. Mégis azt kell mondanom, hogy az összes vizsgálat azt mutatja, hogy én nagy termelő képességű tehénnel, megfelelő takarmányozással ugyan olyan értékes tejet tudok termelni, és a teheneket genetikailag is tudom úgy módosítani, hogy több legyen benne a tejzsír. Az fajta kérdés, hogy hogy rakom össze ezeket a konstrukciókat. Nagyon fontos, hogy ne legyünk optimisták ebben az biztonság ügyben. Hiába próbáljuk rövid távon megoldani, például ugye az elmúlt években sikerült csökkenteni az éhezők számát. De minél jobban megoldjuk rövid távon, annál nagyobbat zuhanunk később. Mert általában a mezőgazdaság egyre nehezebben tudja látni az emberiséget, mert ugye a klíma megbolondul, a víz egyre szűkösebb és drágább, maga az energia is egyre szűkösebb és drágább, márpedig pediglen a gépesítés, a kemizálás és az öntözés, ez mind energia, foszilis energia. A talajok egyre romlanak, a biodiverzitás egyre csökkent, tehát a fajok kihalása és ez a növényfajokra is érvényes. Tehát egyre szörnyűbb akadályokkal küzd a mezőgazdaság. A pessimista álláspont persze megint nem értelmes, mert azt mondja, hogy nincs mit tenni, jön a katasztrófa. Az értelmes álláspont a realista, aki szembenéz azzal, hogy a jelenlegi módszerekkel hiába próbáljuk kizsigerelni a földből még több élelmet, vagy ellássuk magunkat. A zöld forradalom, amikor ugye a 60-as években a kemindállás gépesítés öntözés kapcsán ugrásszerűen megnőttek a termés eredmények, termés átlagok. Annak az atya azt mondta, hogy ő azért találta ezt ki, hogy egy pillanatnyi lélegzethez jussunk a népességrobbanás megfékezéséhez. Mert ha ezt nem használjuk ki, ezt a kis lélegzetnyi pár évtizedet, amíg nincs akkora éhezés, akkor utána aztán végleg teljes világnyomorba süllyedünk. És sajnos ezt nem használtuk ki, tehát most már tudást kell adni az embereknek, jogokat, eszközöket, hogy annyi gyerekük legyen, amennyit tényleg szeretnének, és azonnal leállna a népességrobbanás, és mindenki sokkal boldogabb lenne. A népesség tovább nő a földön, még akkor is, hogyha már kisebb iramban, mint eddig. Hogyha nő a népességre, adásul azokon a területeken nő a leggyorsabban, Afrikában, ahol nagyon sok szegény ember él, nyomorgók élnek, a hozamnövekedésre vagy új termőföldek kialakítására szükség van, nem? Egyáltalán nem feltétlenül, globális átlagban biztos nem. Nem kell a hozamokat növelni ahhoz, hogy még több ember tudjon jól lakni? Hát nem. Azt hiszük mindig, hogy ez az egyszerű megoldás. Éheznek emberek... Termeljünk még többet, és akkor kevesebben fognak éhezni. Takács Sánta András ökológust az Ötvös Loránd Tudományegyetem oktatóját hallják. Bizonyos régióiban a világnak, különösen egyes afrikai régiókban érdemes és kell is a hozamokat növelni, viszont azt is nagyon fontos észben tartani, hogy a jelenlegi hozamoknak egy jelentős része nem jut mi gyomrunkba. Mi lesz velük? Hát nagyjából durván, itt tényleg csak durva becslések vannak, és tényleg csak az utóbbi években kezdtek el komolyan foglalkozni ezzel a problémával. Ezek az úgynevezett aratás utáni veszteségek nagyjából egy har a hozamoknak, egyszerűen elveszik. Ez azt jelenti, tropusi országokban leginkább azt, hogy a termés valamilyen módon tönkre megy, rádcsálók eszik meg, gombák pusztítják el a learatott termést. Itt nálunk az iparilag fejlett világban, pedig, ahol ugyanúgy nagyjából a harmada hozamoknak nem jut el a gyomrunkba, elveszik, itt pedig elsősorban a kiskereskedelemtől kezdve egészen a háztartásokig, tehát az élelmiszerláncnak a vége felé következik be a pazarlás, például sérült csomagolású élelmiszereket a boltok nem tesznek ki a polcokra, mert azt mondják, hogy az emberek azokat úgy sem veszik meg, ez megy a kukába. De ide tartozik az is, hogy hogy a szabatossági időt úgy állapítják meg, nyilván a gyártó szempontjából teljesen érthető és védhető módon, hogy kicsit korábbra teszik, mint amikor várhatóan valóban meg fog romlani az áru. pontosan azért, hogy ne lehessen őket emiatt támadni, de nyugodtan kipróbálhatjuk otthon, hogy az élelmiszerek többsége a szabatossági idő után is ugyanolyan jó, de azt mondjuk, hogy hát lejárt a felirat szerint, ezért kidobjuk. És ugyanígy, ide sorolható az is, hogy rengeteg olyan élelmiszert veszünk meg, ami otthon a háztartásainkban tönkre megy. Tehát mindenkinek érdemes ezt a saját háztartásonban egy kicsit végignézni, hogy nagyjából hányadát dobja ki az élelemnek, és megdöbbentően magas számuk jönnek ki. Tehát a lényeg az az, hogy ezeket a hozanvesztességeket, ezeket lehetne csökkenteni elég könnyen. Ennek egyébként az egyik legegyszerűbb módja az az, hát nem egyszerű persze, csak elméletben egyszerű, hogy rövidítsük az élelmiszerláncot, tehát helyi termékeket, helyi élelmiszert vásároljunk, és így ugye kisebb az esély arra is, hogy tönkre menjen akár a raktározás, akár a feldolgozás, akár a kereskedelem során. A piacokon, a zöldségeseknél is sok, alig hibás áru kerül a kukákba. Ezeket gyűjtik össze a Food Not Bombs elnevezésű civil szervezet önkéntesei a világ sok városában, hogy aztán rászorulóknak főzzenek belőle. Budapesti csoportjuk szombatonként a fővámtéri nagycsarnokban is gyűjti a felesleges vált portékát. Végigjárjuk az árusokat, akik ismernek minket, és már régóta segítik a Fútna Bomszt. Drippei Dániel. Mindenkitől megkérdezzük, hogy van-e valami a hétvégére, amit fel tud ajánlani. Van önnek körülbelül 15 óriási bevásárlótáska, megállunk az Arany Mirtusz nevű zöldségesnél. Jó napot kívánok! Minden szombaton itt vannak. Még barack is van ebben a ládában Paprika, ezek egyébként nincsenek rossz állapotban. Nincsenek rossz állapotban, de persze, hogy az biztos, hogy nem ezeket a darabokat fogja kiválogatni magának. Van a körté néhány folt, a barackon is néhány barna folt, de egyáltal nem romlott. Nem. Jött körülbelül két és fél kiló krumplis. Köszönjük szépen, jól itt Megyünk a hátsó soron, messziről meglátte a hölgy, és már is megállította, mert van itt csomag. Ez egyelőre megbizatás, úgy hagyták itt, hogy át kell adnom önöknek. Csin. Tudja, hogy miért gyűjtik itt a fiatalok a zöldséget? Igen, főznek a hajléktalanoknak, és sajnálok kidobni mindent, ami élelmiszer. Körülbelül 100-120 kg zöldség és gyümölcs érkezett meg egy Ferencvárosi sörfőzdébe. Vasárnap délelőtt van, az udvaron készítik elő a hozzávalókat a főzéshez, Tíz fiatal pucol és szeletel. Karfiol-ozöldborsó levesünk lesz, és lecsós zöldségragú, illetve gyümölcs és zöld csinálunk még. Donkádám éppen egy hagymát szabadít meg a héjától. Ön itt ma a főszakács. Az egyik hölgy karfiolt pucol éppen, itt a babot szeletelik, mások. Van egy csomó hagyma, káposzta, lecsó paprika, padlizsán, és nagyon sok kukorica. Ez órákig tart, ugye, mire megtisztítják ezt a nagyon sok zöldséget. Déli fél egyig az előkészületek, és akkor utána kerülnek föl az ételek. Önnek a vasárnapja nagy része rá rámegy, ugye? Így van kalkulálva számomra, hogy a vasárnapok azok mindig ez. És nincs, aki otthon reklamáljon, hogy nem otthon tölti a vasárnapot? Nincs. Nem hinném, hogy azért bárki reklamálna, hogy eljövök ide rászúrolóknak főzni. Hál' Istennek azért az egész családom szociálisan annyira érzékeny, hogy ezt tudják, hogy ez egy jó dolog, és nem reklamálnak. Vasárnap délután körülbelül 70 ember várakozik egy 9. kerületi aluljáróban. Sok a kezében műanyagdobozok. Mikor a Foodnet Bombs önkéntesei kempingasztalokkal, két nagy üstel és műanyagládákkal belépnek, egy pillanat alatt megduplázódik a tömeg. Türelmesen várnak, Mindenki sorszámot kap. Muszáj figyelni rá, hogy rend legyen. Egyrészt, hogy megkapjuk jövő héten is a teret. Másrészt pedig azért még se legyen az, hogy csak úgy beugrálnak, egy ember többször lenne, és valakinek nem jutnak. Vannak itt kisgyerekek, babakocsis gyerekek is. Amikor jó idő van, akkor megvárjuk, hogy ők is állják ki a sorukat. De amikor ilyen rosszabb idő van, akkor természetesen a gyerekek, illetve az olyan idősebb, betegebb emberek, azok előrébb kerülnek. Még is van az egyik ládában. Van nekünk egy Food In György nevű kis testvér kezdeményezésünk Újvári Pál kapjuk a, a Molnár kocsiról átemeltek egy óriási leveses üstöt. Kezdődik az ételosztás, önnek is menni kell? Igen, én a másodikat fogom, egy kezdő önkéntesüket fogom patronálni. Tehát akkor van itt leves, van egy zöldséges ragú, amihez kapnak igen. kenyeret, gyümölcssaláta, zöldségsaláta és még van szerűség. Ez azt jelenti, hogy egy igen kiadós, védett korai vacsorát kapnak itt, akik eljöttek most. Abszolút mértékben. Én büszke vagyok magunkra azért, amit ide tudunk tenni, bár nem sok. Talán a kenyér kivételével minden, amit itt látunk, a kukába került volna. Igen. 100 liter fölötti leves, zöldség, egy gyümölcsöt jelent, Igen. és körülbelül hat, ha jól látom, egy olyan 10 kg sütemény. Igen, kezdjük. Egyes. egyes, oké, egyes kettes. kettes Sorszám szerint sorban rendeződtek az emberek, az elsők már meg is kapták a csomag Körülbelül kb. negyed kilo kenyér van az acskóban, önök pedig dobozba adagolják az ételeket. Jó étvágyat, szép napot neked! műanyag dobozok honnan vannak? Van, aki befektet és vásárol számunkra. Van egy-két cég, akiknek az étel hordóit elmossák és elhozzák nekünk. Tehát összegyűjtik a cégnél a már használt műanyagdobozokat, hmm. nem dobják ki és elhozzák önöknek teljesen tisztán. Ez is mondhatni, hogy egy környezetudatosság. Tulajdonképpen ön is állhatna a sorban. Már nem, de régebben igen, volt egy időszakom, amikor még ott voltam a túloldalon, de hála istennek most már sikerült kimászni a gödörből. Próbálunk mindenkit ösztönözni erre, hogy tegyenek azért, hogy kijöjjenek. Itt nem csak ételt kapnak, hanem egy jó szót is, vagy kedvenc. Próbálunk segíteni, illetve biztatni őket, vagy meghallgatjuk a problémáikat, ami nagyon sokat jelent. Szájról szájra jár közöttük, hogy mi osztunk. Miért jön ide ki minden vasárnap? Szeretnék segíteni. A társadalomnak van egy bizonyos rétegem, hogy nevezzük őket ébredőknek, akik megunták a kanapé forradalmáságot, és úgy döntöttek, hogy ők tudnak tevékeny és tenni rádöbbenünk arra, hogy a mi kezünk munkája által valami, ha csak egy picit is, de előrébb megy, és ez egy elégedettségérzést ad. Nem büszke vagyok, elégedett. A gazdag országokban nem az a jellemző, hogy nem kerül minden nap elegendő étel az asztalra, hanem épp az ellenkezője. Túl sokat eszünk. Európában például Magyarországon van a legtöbb elhízott, minden harmadik felnőtt túlsúlyos. Jelenleg a föld el tudnánk látni élelemmel, nem kellene senkinek éheznie, hiszen termelünk eleget. Csak az elosztással van a gond. Az iparosodott országokban túl sok ételt vásárolunk és fogyasztunk. Köszönöm szépen. lett Budapest áltozó csütörtök napján, amely napon mindenki azt álmodhatta, amit akart. Öregek ifjúnak gondolták magukat, a szonyok megszépültek, ablakok fénylettek, tornyok ragyogtak. Lám még az öreg rezed a Kázmér úr is boldognak érezte magát. Vajon van-e még azokból a, a csontosok véres amelyeket legutoljára itt? Fagyos káposztát, emlék, olajra... a, hát hát ez ez a Csak arra akarom figyelmeztetni, barátom, hogy a velős konzhoz kenyérszeleteket pirítsanak, mert ilyesmihez a zsemje nem egészen alkal. És forró legyen, mint a babám szíve. Magyjágos úr, tessék a sőr. Mint ha a komló virágozna ki benne. Mondja volna, odakűn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli marha hús. Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeret. Tudja, ezt tenném én paradicsommártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglőben termesztenek a pincében. Kiremmel várjon. Maradjunk inkább a jó, könnyű, rántott csirkénél, de olyan ízes legyen, mintha nem is korcsmában készült volna. Az is javítana a világ élelmezési helyzetén, ha nem ilyen magyarosan étkeznénk minden nap, mint ahogy krúdi egyes főhősei szoktak, vagyis kevesebb húst tennénk. Ha pedig kevesebb állatot kellene tenyésztenünk, jóval kevesebb termőföldet foglalnának el a takarmánynak szánt gabonák. Elég megdöbbentő az, hogy a világ jelenlegi gabonatermésének durván a felét a házi állataink eszik meg. Takács Sánta András ökológus. Az iparilag fejlett országokban az az arány még jóval nagyobb, tehát inkább kétharmad az, amit a házi állatainknak adunk. Tehát gabonáról van szó, amit mi magunk is elfogyaszthatnánk, és mi pedig a házi állatainknak adjuk. Nyilván azért, mert jobban értékeljük azt az állati eredetű élelmiszert, akár húst, akár tejterméket, akár tojást, amit a házi állatainktól nyerhetünk. Viszont, itt jön be az a kérdés, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszik az állat, az, hogy gabonával letetjük az állatokat, az elsősorban, az iparosított intenzív mezőgazdaság a nagyüzemi állattartásnak a jellemzője. Ha megnézzük egy hagyományosabb háztályi állattartást, akkor azt látjuk, hogy a disznó eszi a moslékot, a tyúk a kertben is, amellett persze lehet, hogy kapukoricát is, de nem kizárólag, nem döntően gabonán él. És ez egy teljesen más másfajta húsevés, tejtermékfogyasztás, mint amikor hát egyre inkább jellemzően nagyüzemi állattartásból vesszük az állati eredeti élelmiszert, mert hogy akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy ezeket az állatokat gabonával táplálták. Most persze itt megkérdezhet, hogy nem mindegy, hogy most közvetlen a gabonát tesszük e meg, vagy az állatoknak adjuk, és utána az ő húsukat vagy tejüket fogyasztjuk el. Egyáltalán nem mindegy, ugyanis a gabonában található energiatartalom mi ugye a mi testünkben is, a mi életműködésünk, köz, az életünk, ez is nagyon fontos. Ennek az energiatartalomnak átlagosan a 90%-át az állat hát nem elpazarolja, mert az ő életéhez ez nagyon fontos, de a mi szempontunkból ez elpazarlódik, nem építi be a testébe. A mozgására használja, a különböző életfunkcióira használja. Tehát, ha mondjuk egy kilogramnyi gabonából indulunk ki, akkor annak nagyjából a tizede, dekagramnyi gabonának az energiatartalma az, ami a hússal eljut hozzánk. Többi energia elpazarlódik. Miért baj ez? Azért baj ez, mert ha nem mi fogyasztjuk el a gabonát, hanem a házi alatainknak adjuk, akkor nagyjából tízszer annyi földterületre van szükség, hogy megtermeljünk egységnyi kalóriát, vagy tízszer annyit kell öntözni, tízszer annyi műtrágyára van szükség, stb. stb. Tehát lényegesen nagyobb a környezet terhelése a húsevésnek, és egyáltalán az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásának, emiatt mintha növényt ennénk. Kedves hallgatóink! A téridő mai adásában a világszerte 100 milliókat érintő éhezés felszámolásáról és a föld növekvő népességének eltartásáról beszélgettünk. Ezt az adást ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtár alkalmazással. Technikus kollégáim, Lajer Rita és Táncos Tamás, valamint a gyártásvezető Obulányi Zsóka nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Bánsági Viszont hallásra.